Думка безсило билася у вічках, тугіше й тугіше затягуючи петлі. Футіло не безконечні, сказав невизначено. А ти ж як у карельські ліси попав, допитував поліцай. Батька розкуркулили, ну й мене заразом, щоб знаться корення не осталося. Ці слова сподобалися поліцаєві. Федір побачив це по його очах. Вони, мов би, облили його терпкою теплінню, от якої грекові стало трохи моторошно. Так-так, щоб кореня не лишилося. А воно коріння чіпке, я ось теж. Утекли з сестрою в двадцять дев'ятому. А тепер вернулися на свою дідизну. Ну, не всяк корінь вистояв. Враз спохнюпився поліцай. «О, не балун! От дядька Івана звісток немає, і дядина з дівчатами з'їхала, і чутка за ними запала. Так що нікому тобі поклони передати. Заходь у наш двір!» У його голосі грек прочитував недовіру і навіть трохи погрозу. Радість, що хвилею облила душу, балунів немає, сплинула. Лишилися настороженість, страх і вічна готовність змагатися за своє життя. Першою думкою, яка гострою скалкою постала в його голові, було, яким чином не помилитися далі з балуном. Адже запитає поліцай. І одразу ж намалював невиразний, але такий, якому б поспівчував поліцай портрет. Худий, змарнілий, довга борода і стражденні очі і все якось так глибоко кашляв. Цього портрета він і виказав поліцаєвій матері, який поліцай наказав нагодувати гостя. Їв грек квасоляну юшку і гречану кашу з салом, засмаженим на сковороді. Він ковтав, не жуючи. Запах смаженого сала паморочив йому голову, а поліцаєва мати зітхала і витирала хусточкою сльози. В кінці обіду поліцай підніс йому полустаканчик самогону, настояного на якомусь зіллі. Кашля він і тут», – сказала стара. «То в нього от куренія було. Бакун курив, і не корінь, а саму потерть. Ти там знаєш», – обізвався поліцай, котрий на протилежному кінці столу, застеленому настільником, тут, де сидів грек, настільник господиня отгорнула, переглядав якісь папери, дістаючи їх з командирського планшета. «Чуєш же, не от куренья кашель, а глибокий, бурцульозний». Поліцай розпитував Федора, звідки він і хто в нього дома, а також що думає робити. «За землю візьмуся, за землю, скучив я за нею», – сказав грек. «Ну то діло», – мовив поліцай, але Федір відчув, що не схвально, і не помилився. Тільки ту землю ще очищать і очищать треба. Ще на ній сорняку большевицького. Ще вона комунізмом пахне. Перевернемо її, переоремо. Не в суть, уперто вів своєї поліцай. У лісах, по ярах. Тиняються всякі прежні сіячі. І в селі попритаювалися. На щось сподіваються. і сподіватися ні на що. Кришка совє там. Но землю нашу прочистить треба. І от тобі, мій совіт, іди в поліцію. Ну-ну, перепинив він заперечний греків жест. Я тобі, як о на діло. Можна сказати секрет, відкриваю. Поліцаям землю дадуть у першу очередь, кращу землю, пойняв? Це к мислі, задумливо мовив грек. бо, лишився задоволений собою поліцай. Цієї лінії держись, вона тебе прямо к целі приведе. Мамо, вкиньте чоловікові щось у торбу на дорогу нецеремонно одразу ж і спроваджував грека з двору. «Справки, конєшно, я тобі ніякої дати не зможу, збрехав, бо всіляких справок тоді писали гибель. А ти ось так, на добрик, на колядки, на кравчин, і в оцих місцях не бійся, посилайся на мене, там мене знають». Знову мовив не без самовдоволення. І від того грекові стало трохи спокійніше і трохи моторошно, Доброго клича чоловік, якщо й там у цей лихий час відоме його поліцайське ім'я. Ну, а далі? Там уже й додому ближче. На крайній случай проситимеш опознавання. А я колись у гості до тебе приїду, як до кривняка по оружю, Так Федір грек і добувся в своє село. Про це він неодноразово розповідав своїй дружині, і та переповіла цю чоловікову пригоду синові. Для Василя Федоровича нині особливо важив сам стрій оповіді. Оті позначки, якими батько виявляв своє ставлення, до всього, що його оточувало. Ну хіба могла людина, так важко добуваючись додому, обманюючи поліцаєві старост, гребуючи ними в душі, ненавидячи їх, Сама потім переметнутися в їхній стан. Ніяких доказів про батькові зв'язки з підпіллям Василь Федорович навести не міг. Навіть мати майже нічого про те не знала Федір грек одвертав дружину од лиха. Але ще один спомин, немов у тумані, не наче в сивій завії, прийшов одного разу Федір додому і розповів дружині, що німці вигнали з Сулака і Широкої Печі людей на залізницю, але по дорозі їх перехопили якісь високі німецькі чини, повели до прокладеної по льоду надійсні переправи і наказали прибрати її. Поліцаям пояснили, що чекають наступу партизанів.